Розділ 15. Калини Врешті-решт мене збудило м'яке приглушене світло наступного хмарного дня. Я лежала, затуливши очі руками, почуваючись слабкою і задерев'янілою. Сон, який я відчайдушно намагалася пригадати, голосно грюкав у мізки. Я застогнала і перекотилася на бік, сподіваючись заснути далі. А потім попередній день нестримним потоком вірвався у свідомість. «Ой!» – швидко підскочила я, аж у голові запамерочилася. «У тебе на голові копиться сіна, та мені подобається!» Почувся незворушний голос з крісла гойдалки у кутку. «Едварде, ти залишився!» – донестями зраділа я, і не обтяжуючись зайвими роздумами, метнулася через усю кімнату, щоб упасти йому на коліна. Замить думки нас догнали дії – я завмерла, приголомшена власним неконтрольованим ентузіазмом. Я втупилася в Едварда, злякавшись, що перетнула невидиму межу. Він сміявся. «Певна річ?» – відповів він, здивований та схоже потішений такою реакцією. Руки гладили мою спину. І Я обережно поклала голову на його плече, вдихаючи аромат шкіри. Я була впевнена, що це лише сон. «Ти б такого не вигадала?» – вирішив познущатися він. «Чарлі!» пригадала я знову бездумно підстрибуючи і прямуючи до дверей. Він поїхав годину тому. Можу додати після того, як заново під'єднав твій акумулятор. Визнаю, я розчарований. Невже цього достатньо, щоб зупинити тебе, коли ти налаштована серйозно? Я замислилася, вглякнувши на місці. З одного боку, страшенно хочеться повернутися до Едварда. З іншого, боюся, вранці з рота не зовсім приємно пахне. Зазвичай ти вранці моторніша, Зауважив він і розвів руки, запрошуючи повернутися. Відмовити майже було неможливо. «Мені потрібна хвилька на людські справи», – визнала я. «Я почекаю». Я під стрибом помчала до ванни, не в змозі прояснити свої відчуття. Я – незнайомка для себе як усередині, так і зовні. Обличчя в дзеркалі належить практично іншій людині. Занадто яскраві очі, гарячкові червоні цятки на вилицях – Почистивши зуби, я заходилася пригладжувати стерню на голові, яка, по ідеї, була моїм волоссям. Вмила обличчя холодною водою, спробувала нормалізувати дихання. Марно, звісно ж. Підтюбцем поквапилася назад у кімнату. Хіба не диво, що Едвард досі там, чекає з розкритими обіймами. Він потягнувся до мене, моє серце затріпотіло, як пташка у клітці. З поверненням. Прошепотів він, ніжно оповиваючи мене руками. Якийсь час він гойдав мене у тиші, доки я не звернула увагу, що він перевдягнувся, волосся акуратно розчесане. «Ти мене залишав?» Звинуватила я, торкаючись комірця свіжої сорочки. «Навряд чи я міг би прийти сьогодні у тому, у чому приходив учора. Що б подумали сусіди?» Я закупила губки. «Ти міцно заснула? Я не прогавив нічого?» Його очі заблищали. Говорити ти почала з вечора. Я застогнала. Що ти чув? Вираз золотавих очей потеплішав. Ти сказала, що кохаєш мене. Наче ти раніше не знав. Нагадала я, ховаючи голову. Все одно приємно чути. Я вткнулася обличчям у його плече. Я кохаю тебе. Прошепотіла я. Ти моє життя. Просто відповів він. Ми більше не потребували слів. Він гойдав кріслі вперед назад Тим часом у кімнаті розвинілося Пора снідати Врешті-решт, як щось звичне, сказав він Впевнена, хотів довести, що пам'ятає про людські слабкості Натомість я обома руками схопилася за горло і перелякано витріщилася на нього Він отетерів від подиву Попався, тихенько загиготіла я А казав, що я погана акторка Едвард обурно насупився Несмішно «Смішно, смішно. Сам чудово знаєш». Я уважно поглянула у золотаві очі, щоб переконатися, що мені вибачили. Очевидячки так. «Мені перефразувати речення?» – поцікавився він. «Людині пора снідати». Тоді так. Він перекинув мене через кам'яне плече, лагідно, але так швидко, що перехопило подих. Поніс униз сходами. Я обурювалася, він не зважав. Випустив лише для того, щоб посадити на стілець. Кухня, здається, вібравши мій настрій, мала яскравий радісний вигляд. «Що на сніданок?» – весело запитала я, на хвильку нокаутувавши Едварда. «Ну, навіть не знаю. А що б ти хотіла?» На мармуровому чолі прорізалася зморжка. Я вишкірилася, підстрибуючи з місця. «Не переймайся, я сама потребуюся про харч. Дивись, як полюю я». Я знайшла упаковку пластівців і піалку. Налила молоко, взяла ложку, відчуваючи, що Едвард не зводить із мене очей. Поставила сніданок на стіл і завмерла. «Тобі нічого не потрібно?» – запитала я, не бажаючи видатися грубою. Він закотив очі. «Ти їж, Бело". Я сіла за стіл, спостерігаючи за Едвардом і водночас відправляючи до рота першу ложку. Він пильно дивився на мене, вивчаючи кожен рух. Мені стало цікаво. Я хутко переживала і заговорила, щоб відвернути його увагу. «Які плани на сьогодні?» – запитала я. Mm. Я помітила, що він ретельно добирає слова. «Як щодо знайомства з моєю родиною?» Я ледь не подавилася. «Ти нарешті злякалася?» У голосі зазвучала надія. «Так», – визнала я. «Немає сенсу заперечувати. Він бачить мої очі». «Не хвилюйся». Самопевнено вишкірився він. «Я захищу тебе». «Я боюся не їх», – пояснила я. «Я боюся, що...» «Не сподобаюсь їм. Хіба вони, скажімо так, не здивуються, що ти привів когось, як я, додому, щоб відрекомендувати їм? Вони знають, що я знаю про них?» «Ой, їм усе відомо. Знаєш, вони вчора билися об заклад». Він посміхався, та голос був різкий. «Чи привезу я тебе назад, хоча не розумію, як можна закладатися проти Аліси. У будь-якому разі у нашій родині секретів немає». Це було б трохи складно, враховуючи мій хис читати думки, вміння Аліси бачити майбутнє. І здатність Джаспера, коли ти виливаєш йому душу, миттю підіймати тобі настрій. Ти уважно слухала. Схвально всміхнувся він. Час від часу я на це здатна, як кажуть. Аліса бачила, як я прийду до вас у гості? Він відреагував дивно. Угу. Сказав він, знітившись, і відвернувся, щоб я не бачила його очей. Я заінтриговано втупилася в Едварда. «Воно хоча б смачне?» – запитав він, різко обернувшись, і заходився роздивлятися в місць тарілки, ніби глузуючи. «Чесно кажучи, на вигляд не дуже апетитно». «Це, звісно, не розлючений гризлі», – пробурмотіла я, не звертаючи уваги на сердитий погляд. Хотіла б я знати, чому Едвард так відреагував на згадку про Алісу. Гублячись у здогадках, я не забувала швидко винищувати пластівці. Він стояв посеред кухні, схожий на статую Адоніса». І відсторонено дивився у вікно у двір Потім перевів погляд на мене На вустах розцвіла усмішка Від якої перехоплювало подих Також гадаю Тобі варто відрекомендувати мене батькові Він тебе знає Нагадала я Я маю на увазі як твого хлопця Я підозріливо витріщилася на нього Навіщо? Хіба це не обов'язково? Невинно поцікавився він Я не знаю Зізналась я Мій досвід романтичних стосунків не давав достатньо матеріалу для узагальнень. Та й навряд чи звичайні правила застосовні до нас Едвардом. Знаєш, це не обов'язково. Я не очікую, що ти... Тобто, ти не повинен прикидатися через мене. Він поблажливо посміхнувся. Я не прикидаюся. Я підштовхнула залишки пластівців до краю тарілки, кусаючи губу. То ти збираєшся сказати Чарлі, що я твій хлопець, чи ні? Не він. А ти мій хлопець? Притломила я внутрішнє бажання скулитися від думки, що Едвард, Чарлі і хлопець співіснуватимуть одночасно у часі та просторі. Мушу визнати, що слово «хлопець» щодо мене – досить умовна назва. У мене склалося враження, що ти, власне, щось більше, зізналась я, втупившись у стіл. Ну, навіть не знаю, чи варто знайомити Чарлі з усіма кривавими подробицями. Едвард потягнувся через стіл, щоб ніжно підняти моє підборіддя холодними пальцями. «Нам знадобиться пояснення, чому я проводжу тут багато часу. Не хоче, щоб шеф місцевого відділку Свон наклав на мене судову заборону». «А ти проводитимеш?» – запитала я, раптом розхвилювавшись. «Ти справді часто тут буватимеш?» «Тільки доки буду бажаним гостем», – запевнив Едвард. «Я завжди бажатиму тебе», – попередила я. «Вічно». Він повільно обійшов стіл, зупинився десь за метр від мене, Простягнув руку, щоб торкнутися щоки кінчиками пальців. Обличчя нагадувало згорнену книжку. «Я засмутила тебе?» – запитала я. Едвард не відповів. На певний час, не скажу довго чи коротко, спинив свої очі на моїх. «Ти закінчила?» – зрештою запитав він. Я скочила з місця. «Так». «Тоді вдягайся. Я зачекаю тут». Вирішити, що вдягнути, було складно. Сильно сумніваюся, що існують книжки з етикету, у котрих є розділи з порадами, що вдягати, коли коханий вурдалак веде тебе додому, щоб познайомитися зі своєю вампірською родиною. Яке полегшення, бодай подумки, вимовити це слово. Я усвідомлювала, що навмисно уникаю казати його в голос. Кінець кінцем я зупинилася на єдиній спідниці. Повсякденній, але довгій. кольору хакі. Зверху вдягнула темну синю блузку, що колись заслужила Едвардів комплімент. Швидко зеркнувши у дзеркало, я зрозуміла, що зачіска нікуди не годиться, тому зібрала волосся ззаду у хвостик. Гаразд, під стрибом помчала я униз сходами. Я маю цілком пристойний вигляд. Едвард чекав під східцями, ближче, ніж я думала. Я впала просто на нього. Він підхопив мене, на кілька секунд затримав на відстані, потім раптово притягнув до себе. «Ти помиляєшся?» – прошепотів він мені у вушко. «Маєш неймовірно непристойний вигляд». «Ніхто не може бути таким спокусливим. Це не чесно». «Так, спокусливо?» – здивувалась я. «Можу перевдягнутися». Він зітхнув, похитавши головою. «Яка ти дурненька!» Ніжно притиснув він холодні губи до мого чола, і кімната завертілася навколо мене. Аромат його дихання забив памороки. «Пояснити, як ти спокушаєш мене?» – сказав він. Запитання було явно риторичне – його пальці повільно помандрували вниз по моєму хребту, і я шкірою відчула прискорення його дихання. Мої руки безсило притулилися до його грудей, у голові знову зашуміло. Він неквапливо схилив голову. Холодні губи вдруге торкнулися моїх, дуже обережно, ледь розтулившись. І тут я впала. Било. схвильовано запитав він, підхопивши мене й повернувши вертикальне положення. Через тебе. Я знепритомніла. Звинуватила його як різь «Що мені з тобою робити?» – застогнав Едвард у відчаї. «Коли я вчора поцілував тебе, ти накинулася на мене. Сьогодні зомліла». Я слабко засміялася, дозволяючи його рукам підтримувати мене. Голова досі йшла обертом. «Занадто, як на того, кому все добре вдається», – зітхнув він. Утім, і біда. Ніяк не могла повністю отямитися я. Тобі вдається занадто добре. Занадто-занадто. Тебе нудить? Запитав Едвард. Він уже мав нагоду спостерігати подібне. Ні, це не схоже на минулу непритомність. Я не знаю, що трапилося. Засоромлено похитала я головою. Здається, я забула, що треба дихати. Я не можу нікуди вести тебе у такому стані. Зі мною вже все гаразд, наполягала я. Все одно твоя родина подумає, що я не сповна розуму. Тож не велика різниця. Якусь мить він уважно вивчав мій вираз обличчя. Колір твоєї шкіри зараз зводить мене з глузду». Ні з того, ні з сього видав він. Від радості я зашарілася, відвела погляд. «Послухай, я щосили намагаюся не думати про те, що на мене очікує. Тому, може, ми нарешті поїдемо?» Сказала я. «Ти хвилюєшся не тому, що прямуєш на зустріч із цілою родиною вурдалаків, а тому, що боїшся не сподобатися їм, правильно?» «Абсолютно!» – відрізала я, приховуючи подив від того, як вільно Едвард вживає власну видову назву. Він похитав головою. «Ти неймовірна!» Коли Едвард спрямував пікап на місто, я зрозуміла, що не маю жодної гадки, де він мешкає. Ми переїхали міст через річку Калава, дорога в'юнилася на північ. Будинки пролітали повз нас, одні зникали з очей, інші наближалися. Потім вони взагалі закінчилися – ми поїхали через уповитий туманом ліс. Я саме намагалася вирішити, запитувати, чи виявити терпіння, коли ми раптом повернули на ґрунтівку. Без жодного вказівного знаку, ледь помітно серед папороті. Ліс наступав на неї з усі біч. Дорога проглядалася вперед не більш ніж на кілька метрів, велетенською гадюкою звиваючись навколо старезних дерев. Та за кілька миль ліс порідшав. Ми несподівано опинилися на невеличкій галявині, чи краще сказати, газоні. Втім, лісована півтемрява не відступила. Широке крила стегілля шістьохвіковічних кедрів розкинулася над цілим акром землі. Безпечна тінь від дерев тягнулася прямісінько до стін будинку, що примостився поміж гілок, які затуляли від очей простору, веранду, що ліпилася до першого поверху. Не знаю, чого я очікувала, та точно не цього. Будинок мав довершений, величний вигляд, Напевно, йому років сто, не менше. Пофарбований у м'який, неяскравий білий колір. Усі три поверхи високі, прямокутні, пропорційні. Вікна та двері здавалися або частиною оригінальної будівлі, або з чудовою реставрацією. Крім пікапа, машин поблизу не спостерігалося. Неподалік чувся ще пітрічки, заховане у темному царстві лісу. Ого! «Подобається!» – усміхнувся Едвард. «Будинок...» «Має своєрідний шарм». Він смикнув за кінчик мого хвостика, захихотів. «То як? Ти готова?» – запитав він, відчиняючи двері. «Куди там? Пішли вже». Я спробувала засміятися, та сміх застрягнув десь у горлі. Я нервово пригладила волосся. «Маєш чарівний вигляд?» Едвард без особливих роздумів невимушено взяв мене за руку. Ми пішли до веранди крізь глибокі сутінки. Я знала, що він відчуває моє напруження». Його великий палець заспокійливо виводив кружечки на зовнішньому боці моєї долоні. Едвард відчинив для мене двері. Неочікуваний інтер'єр будинку здивував мене навіть більше, ніж вигляд зовні. Дуже яскраво, багато простору і повітря. Мабуть, спочатку тут було декілька кімнат, але на більшій частині першого поверху стіни знесли, щоб створити одну простору залу. Зовнішню задню стіну, що виходила на південь, повністю замінили на нову скляну, Вкритий тінню від кедрів газон простягався, відкритий погляду, аж до широкої річки. У західній частині кімнати домінували масивні гвинтові кручені сходи. Стіни, висока балкова стеля, дерев'яна підлога і густі килими демонстрували багатство відтінків білого кольору. Одразу зліва від дверей, на підвищенні біля грандіозного фортепіано, чекали на мене Едвардові батьки. Звичайно, я раніше бачила лікаря Калина та його молодість і неперевершена врода щоразу вражали до глибини душі. Поруч із ними стояла Есме, вирішила я, єдина незнайома мені представниця родини. Бліді пригарні риси обличчя, як і врешти. Щось у трикутному обличчі, у м'якому хвилястому волосі карамельного кольору нагадувало інженю епохи німого кіно. Невисока, тендітна, вона втім мала менш загострені риси, ніж решта. Обоє були вдягнені у звичайний світлий одяг у тонду інтер'єру будинку. Вони привітно усміхалися, але не рушили з місця, щоб наблизитися до нас. «Не хочуть налякати», – здогадалась я. «Карлайле, Есме?» – перервав Едвардів голос нетривалу тишу. «Познайомтеся з Белою. Ласкаво просимо, Бело». Карлел підійшов до мене обережним розміреним кроком. Невпевнено простягнув руку. Я зробила крок назустріч і потиснула її. «Приємно знову зустрітися, лікарю Кален. «Будь ласка, називай мене Карлайлом». «Карлайле». Всміхнулася я йому, дивуючись із власної раптової впевненості. Відчула, як Едварду полегшало на душі. Есма всміхнулася, підійшла, взяла мою простягнену руку. Її холодний кам'яний потиск виправдав моє очікування. «Дуже приємно познайомитися», – щиро сказала вона. «Спасибі. Я теж дуже рада знайомству з вами». Так і було. Це наче зустріти живого персонажа сказки. Білосніжку, наприклад. «Де Аліса і Джаспер?» – запитав Едвард, та відповіді не отримав. Вони самі з'явилися згори на широких сходах. «Привіт, Едварде!» – екзальтовано загукала Аліса. Вона помчала сходами вниз чорнокоса білошкіра блискавка і різко але граційно завмерла просто перед моїм носом. Карлайл та Есме метнули на неї застережливі погляди – але мені сподобалася її поведінка. Природна. Для неї, принаймні. «Привіт, Бело!» – сказала Аліса і нахилилася вперед, щоб поцілувати мене у щоку. Якщо раніше Карлел і Есме виглядали як втілення обережності, то тепер вони ледве не втратили дармови. Судячи з їхніх очей, вони були вражені. Мене ж неймовірно потішило, що Аліса, здається, повністю схвалює мене. І Я здивовано відчула, як поряд заціпенів Едвард. Я зіркнула на нього, та його вираз був непромовистіший за камінь. «Ти так приємно пахнеш?» «Я не помічала раніше», – зауважила Аліса, змусивши мене ще більше зніяковіти. Схоже, інші не знали, що сказати. Потім униз спустився Джаспер. Високий, схожий на лева. По моєму тілу розлилася легкість. Я раптом почулася затишно, незважаючи на те, де я перебувала. Едвард пильно поглянув на Джаспера. Одна брова злетіла вгору. «Я пригадала, який саме дар у наймолодшого брата». «Здрастуй, Бало, сказав Джаспер. Він тримався на відстані, не подав руки, та поруч із ним неможливо було почуватися ніякого. «Здрастуй, Джаспере», – сором'язливо всміхнулася я йому, сміхнулася всім. «Дуже приємно познайомитися з вами всіма. У вас надзвичайно красивий будинок», – додала я традиційну фразу. «Дякую», – сказала Есме. «Ми щиро раді, що ти завітала до нас». У її голосі забриніло почуття, і я збагнула, що вона вважає мене хороброю. Ще я зрозуміла, що Розалія та Емет навряд чи вийдуть, і пригадала, як Едвард занадто безпосередньо заперечив моє припущення, що його родина не схвалює мене. Від роздумів мене відірвав Карлайл. Він не зводив пильного погляду з Едварда, на обличчі застиг напружений вираз. Праєчком ока я помітила, як Едвард кивнув. Я відвела погляду бік, Намагаючись бути вічливою Очі знову помандрували До прекрасного інструмента На підвищенні біля дверей Мені раптом пригадалася дитяча мрія Виграти у лотерею І купити для мами красиве фортепіано Вона який піаніст Грає для себе на старенькому піаніно Яке ми й придбали неновим Та я любила спостерігати за її грою Щаслива, заглиблена у себе У такі миті вона здавалася Новою загадковою людиною Чимось більшим зама яку я звикла сприймати як належне. Звичайно, вона змушувала мене брати уроки, але як більшість дітей я скиглила, доки мені не дозволили покинути це діло. Есме зауважила мою цікавість. «Ти граєш?» – запитала вона, поводячи під боріддям у бік фортепіано. Я похитала головою. «Ні. Та воно таке гарне. Ваше?» «Ні», – засміялася вона. «Хіба Едвард не розповідав тобі, що він чудовий музикант?» «Ні», – я блимнула примруженими очима на його зненацька невинний вираз. Гадаю, я могла б здогадатися. Тонкі брови Есме здивовано злетіли вгору. «Едвард уміє робити все, правильно?» – пояснила я. Джаспер тихо захихотів, Есме докірливо поглянула на Едварда. «Сподіваюся, ти не хизувався. Це нечемно», – сердито сказала вона. «Трішечки», – відверто засміявся він. Її вираз пом'якшав. Вони обмінялися блискавичними поглядами, яких я не розуміла. Втім, обличчя Есме здавалося майже нерухомим. «Взагалі-то він поводився дуже скромно», – виправила я. «Ну, зіграй для неї», – підбадьорливо сказала Есме. «Ти щойно говорила, що хизуватися не заперечив Едвард. «З кожного правила існують винятки», – відповіла вона. «Я б хотіла почути, як ти граєш», – обізвалась я. «Так і буде», – Есме підштовхнула його до фортепіано. Він потягнув мене, всадивши поряд на лавці. Перш ніж торкнутися клавіш, він кинув на мене довгий сердитий погляд. Пальці швидко замиготіли над клавішами зі слонової кістки. Кімнату заповнила мелодія настільки складна і багатогранна, що неможливо було повірити. Її грає лише одна пара рук. Я опустила голову і завмерла з розтуленим ротом. Позаду почулося тихеньке хихотіння викликане моєю реакцією. Едвард ніби між іншим зіркнув на мене. Музика не припиняла линути і підморгнув мені. «Подобається?» «Це ти написав? Коли це до мене дійшло, я ледве не задихнулася». Він кивнув. «Улюблена п'єса Есме». Я заплющила очі, похитала головою. «Що трапилося?» «Я почуваюся такою нікчемою». Музика уповільнилася, змінилася, зазвучала ніжніше. На свій великий подив, у сплетінні багатства нот я впізнала мелодію Колискової. «На її створення мене надихнула ти», – м'яко сказав Едвард. Музика наповнилася невимовною чарівністю. Я просто оніміла. «Знаєш, ти їм сподобалася», – довірливо повідомив він. «Особливоє сме». Я озирнулася, та велетенська кімната вже виявилась порожньою. Куди вони поділися? «Гадаю, тактовно дали нам можливість побути на Одинці». Я зітхнула. Їм я сподобалася, але Розалія та Емет я замовкла, не знаючи, як висловити сумніви. Едвард насупився. «Не переймайся через Розалію», – сказав він. Великі очі гляділи так переконливо. «Ти ще сьогодні познайомишся з нею». Я скептично стиснула губи. «А Емет?» «Ну, він вважає мене божевільним, правильним, між іншим, та проти тебе нічого немає». Він намагається переконати Розалію. Що саме її засмучує? Не впевнена, що справді хочу дізнатися відповідь. Едвард глибоко зітхнув. «Розалія найбільше страждає через те, чим ми є. Їй важко усвідомити, що хтось чужий довідався правду. І вона трохи заздрить тобі». «Розалія заздрить мені?» – недовірливо перепитала я, спробувавши уявити світ, де хтось запаморочливо вродливий, як Розалія – «Мав би реальні причини заздрити, такі як я». «Ти людина», – знизав він плечима. «Вона теж хотіла б бути живою». «Ого», – приголомшено пробурмотіла я. «Втім, навіть Джаспер…» «Це моя робота», – сказав Едвард. І «Я казав тобі, що він пристав на наш спосіб життя пізніше за решту. Я попередив його, щоб він тримався на відстані». Я затремтіла на саму думку про можливі причини такої обачності. Есма та Карлайл… Випалила я, щоб Едвард не помітив Раді бачити, що я щасливий Власне, Есме було б байдуже, якби у тебе було третє вухо чи перед лапки Вона весь час хвилювалася за мене Боялася, що зі мною щось серйозно не так Що я був занадто молодим, коли Карлайл перетворив мене Вона екзальтоване створіння Щоразу, коли я торкаюся тебе, вона мало не давиться від задоволення Аліса здається дуже захопленою Аліса має своєрідний погляд на речі, сказав він крізь губи. Ти не збираєшся пояснювати, правда? На мить між нами зав'язалася безсловесна розмова. Він усвідомив, що я знаю. Він щось від мене приховує, я збагнула, що він не розколиться, принаймні, не зараз. То що сказав тобі Карлайл до того, як ми заговорили про фортепіано? Брови зійшлися докупи. Ти помітила, треба ж? Я знизала плечима. Звісно. Перш ніж відповісти, він кілька секунд замислено дивився на мене. Він хотів розповісти одну новину, але не знав, чи захочу я ділитися цим з тобою. Ти поділишся? Доведеться, тому що я збираюся трохи занадто авторитарно поводитися з тобою протягом наступних днів. Чи тижнів. І не хотів би, щоб ти вважала мене тираном. Що трапилося? Нічого такого, правду кажучи. Аліса побачила, що незабаром до нас завітають гості. Вони знають, що ми тут. І зацікавилися нами. Гості? Так. Ну, звісно, вони не такі, як ми. Маю на увазі їхній спосіб харчування. Вони, напевно, навіть не зайдуть у місто. Та я однозначно не спускатиму з тебе очей, поки вони будуть тут. Я затремтіла. Нарешті дочекалися мудрої реакції. Промив Едвард. Я вже почав був думати, що у тебе геть чисто відсутній інстинкт самозбереження. Я залишила його слова без відповіді. Відвернулася, очі помандрували просторою залою. Він прослідкував мій погляд. «Ти очікувала на інше, правда?» запитав він самовпевненим голосом. «Так», – визнала я. «Ні тобі домовин, ні купи черепів у кутках. Не знаю навіть, чи є у нас пристойна павутина. Ти, мабуть, пережила страшне розчарування». Жартома додав він. Я проігнорувала підразнювання. «Так багато світла...» і простору. Він посерйознішав і відповів. «Це єдине місце, де ми можемо не ховатися». Пісня, яку він дотепер грав, моя колискова, наближалася до кінця. Звучали фінальні акорди, насичені меланхолійним сумом. Остання нота болісно замерла у повітрі. «Спасибі тобі!» Прошепотіла я і зрозуміла, що очі наповнилися сльозами. Я з ніякого їх розтерла. Він доторкнувся до краєчка мого ока, Зловив одну сльозинку, пропущену мною, підняв палець, замислено роздивляючись крапельку вологи. Потім, блискавично, я не впевнена, чи сталося це насправді, поклав палець до рота, щоб скуштувати її на смак. Я запитально поглянула на Едварда, він надовго вп'явся у мене поглядом та, зрештою, всміхнувся Не хочеш побачити решту будинку? Жодних домовин? перепитала я, та сарказмові не вдалося повністю приховати легеньке але щире нетерпіння, що охопило мене. Едвард осміявся, взяв мене за руку і повів подалі від фортепіано. «Жодних домовин», – пообіцяв він. Ми пішли вгору масивними східцями. Рука ковзала гладенькими, як атлас, поручнями. Стіни довгого коридору на другому поверсі оббиті були світло-жовтим деревом у тон дошкам дерев'яної підлоги. Кімната Розалії та Емета. Кабінет Карлайла. Кімната Аліси. Водив він рукою, коли ми проминали чергові двері. Він пішов би далі, та я намертво застигла у кінці коридору, недовірливо витріщившись на річ, що висіла на стіні просто над головою. Мій приголомшений вираз змусив Едварда захихотіти. «Можеш сміятися», – сказав він. «Своєрідна іронія». Мені було не смішно. Рука автоматично піднялася, і я простягнула палець, ніби бажаючи торкнутися великого дерев'яного хреста темний колір якого контрастував зі світлішим відтінком стіни. Я так і не торкнулася його, хоча мені було цікаво, чи насправді старе дерево гладеньке на доторк, як здається. «Гадаю, він дуже старий», – сказала я. Він знизав плечима. Початок тридцятих років 17-го століття, плюс-мінус пара років. Я відірвала очі від Христа, щоб втупитися у свого супутника. «Чому ви тримаєте його вдома?» – запитала я. «Ностальгія. Він належив Карлеловому батькові». «Той збирав антикваріат?» – невпевнено припустила я. «Ні, він власноруч його вирізав. Хрест висів на стіні над кафедрою у парафії, де той проповідував». «Не знаю, зрадило мені обличчя, видавши шок чи ні. Та про всяк випадок, я повернулася до розглядання простого стародавнього Хреста. Я худко порахувала в голові. Йому понад 370 років. Тиша затягнулася». Я тим часом намагалася осягнути розумом такий великий проміжок часу. Все гаразд? Стурбовано поцікавився Едвард. Скільки років Карлайлові? Тихо сказала я, проігнорувавши запитання і не відриваючи очей від Христа. Він нещодавно відсвяткував 362-й день народження. Відповів Едвард. Я поглянула на нього. В моїх очах була написана тисяча запитань. Він заговорив, уважно дивлячись на мене. Карлайл народився у Лондоні у 1640-х, як він гадає. Тоді дати не занотовувалися точно, як зараз. Принаймні для простих людей. А втім, це було якраз перед встановленням протекторату Кромбеля. Я намагалася вдавати спокій, знаючи, що він пильно спостерігає за мною, поки я слухаю. Завдання було б легшим, якби я не знала, що все почуте – правда. Карлайл був єдиним сином англіканського пастора. Мати померла, народжуючи його. Батько був фанатиком. Коли протестанти захопили владу, він почав завзято переслідувати католиків і представників інших релігій. Також він щиро вірив у реальність злих сил. Був ініціатором полювань на відьом вовкулак урдалаків. Почувши останнє слово, я завмерла. Впевнена, він помітив, та не зупиняючись, говорив далі. Вони спалили багато невинних людей, справжніх створінь, яких він прагнув знищити, не так легко спіймати. Коли пастор постарів, він поклав обов'язок проводити рейди на свого покірного сина. Спочатку Карлайл розчарував батька. Він не поспішав з обвинуваченнями, не вмів бачити демонів там, де їх не існувало. Та він виявився наполегливішим і розумнішим за батька. Викрив клан справжніх вампірів, що мешкали у каналізаційних трубах, а вночі виходили на полювання. В часи, коли чудовиська не вважалися міфами чи легендами, багато з наших жили так. Люди взялися за вила та смолу з кипи, як же інакше. Цього разу короткий сміх пролунав зловісно. І влаштували засідку там, де Карлайл бачив, як діти ночі зникали під землею. Нарешті один вампір вигулькнув на поверхню. Едвард говорив дуже тихо. Я напружилася, щоб не прогавити ні слова. Він швидше за все був дуже старим і слабким від голоду. Карлайл почув, як він попередив своїх латиною, відчувши запах юрби. Вурдалак побіг вулицями. Карлайл, пруткий 23-річний юнак, першим помчав за ним. Створіння могло б легко втекти від переслідувачів, та Карлайл вважає, що було занадто голодним, тому розвернулося і напало на людей. Першим накинулося на Карлайла, але скоро підбігла решта, і вампіру довелося захищатися. Він прикінчив двох чоловіків і зник, прихопивши третього, а Карлайла залишив стікати кров'ю на дворі. Едвард замовк. Я відчула, що він редагує інформацію, щось приховує від мене. Карлайл знав, що зробить його батько. Тіла спалять, все, заражене чудовиськом, має бути знищене. Карлайл діяв інстинктивно, щоб урятувати собі життя. Поки Натов переслідував чудовисько та його жертву, він відповз подалі від дороги. Заховався у льосі, на три дні зарився у напівзогнилу картоплю. Це диво, що він зміг пролежати там тихо і не видати себе. За три дні перетворення закінчилося. Він зрозумів, чим став. «Не знаю, що було написано на моєму обличчі, та Едвард раптом замовк». «Як почуваєшся?» – запитав він. «Нормально», – запевнила я. Хоча я нерішуче прикусила губу, він, напевно, зауважив, як в очах спалахнула цікавість. Він посміхнувся. «Я гадаю, у тебе є ще кілька запитань до мене». «Кілька». Посмішка розтягнулася над бездоганними зубами. Едвард рушив назад по коридору, тягнучи мене з собою. «Тоді ходімо», – підбадьорив він. «Я покажу тобі».